Bona tarda! Bé, ens va canviant el temps de cop i volta, ens ve una mica de pluja, després ens ve una mica de sol, després ens ve una mica de, de vent, es ve de tot, no? Perquè ara és l'època aquella que va canviant, eh? Però bé, bueno, què hi podem fer-hi? Avui m'agradaria parlar d'una cosa que és curiosa, perquè hi han moltes persones que ens pensem que el nom dels dies de la setmana... Doncs, que tenim en català, amb castellà, amb francès, amb anglès, amb alemany, amb rus, amb tots els idiomes que vulguin, perquè hi ha tants països que podríem dir que no acabaríem de dir-los. No? Però, a veure, no fa gaire, amb un lloc que hi havien estrangers, hi havien persones d'aquí parlant amb un sopar, i van començar a dir, aquests senyors, eren uns senyors d'un altre país, i van dir, bueno, i vostès, el nom dels dies, què? Doncs pues, dilluns, dimarts, dimecres, bueno, tot el que sabem, no? Dimecres, dijous, divendres, etc. Però, un moment, a, a veure, van agafar un mòbil i van intentar traduir la paraula dilluns amb el seu idioma. No hi havia manera. N hi havia manera dir, bueno, i en castellano castellano pues, lunes van agafar van posar també lunes en el seu mòbil traduït amb el seu idioma i no hi havia d'això i és que hi ha moltes persones que ens pensem o que es pensen que els noms que nosaltres tenim pels dies de la setmana estan traduïts amb altres idiomes però sempre seguint lo mateix per exemple, nosaltres, els noms que tenim en català, els nosaltres, els tenim per què? Tenim amb una paraula, perquè són, estem parlant de molts anys enrere, molts anys enrere, molts anys enrere, és igual. No anem ara fins al punt exacte, però molts anys enrere. Per català, o sigui, com posar un bordre eh, els dies de la setmana, ells, per exemple, en aquell moment... Tenien la manera de mirar l'espai que sabem positivament que fa molts anys tot es regia per l'espai, per l'espai. Veien el set planetes. no, no parlem ara de microscopi o sí sigui, ni de mirar d'una manera d'una altra. no no, estic dient disim el que es veia si volíem veure què hi havia en el firmament i el que podien, amb ajuda o sense ajuda a veure, eren set planetes aquests set planetes, amb una paraula vull dir, sabem que són pues, els els sabem no? els noms bé, doncs llavors, resulta que van anar agafant els noms d'aquells planetes i els van posar en els nostres, diguéssim en els dies de la nostra setmana que això també passa en castellà ¿vale? i també passa en alguns altres idiomes, però molt pocs d'acord ¿vale? Aquests que dic ni n'hi uns quants que sí que es pot traduir, que venen tots més o menys del llatí i es poden traduir en bons idiomes. Però la majoria dels idiomes no tenen la traducció que vingui de res dels planetes. Per què? Perquè nosaltres, per exemple, diem dilluns vol dir dia de la lluna. Dimarts, dia del planeta Mars. Dimecres, di... o sigui, que sempre de Mercuri. Dijous, dijous Júpiter divendres de Venus dissabte Saturn o sí sigui que tots tenen fins que si ho parlo llegint tal com es deia ens queda pràcticament el mateix eh, ens queda lunis lluna martis març dimecres mer mer mer mercurí dijous jous jous jous jous Júpiter divendres vendres, vendres, venus per tant, fins que hi ha una part que hi és dissabte, dissabte, sabte, sabte, sabte Saturn bé, llavors molts idiomes buscaven exactament la relació de les set planetes que feia molts anys enrere es veien, es veien amb més facilitat o sigui, i amb una paraula es pensaven que era així és claro, quan ho volien traduir no hi que es traduís. Per què? Ah, no he dit la paraula del dissab del diumenge. El diumenge nosaltres tenim de la paraula llatina, domus o domine, que vol dir dia del senyor. Dia del senyor. Això està reflectat en una paraula que diguéssim... Mmm, ha portat l'època, perquè hi ha hagut tants canvis en, en el món i en els èpoques i en els segles i tot això, doncs, que relaciona una idea de catolicisme. ¿vale? Però resulta que molts països no tenen res a veure els noms ni els astres, amb res de lo que s'assembla amb aquests quants. Hi han, és curiosíssim, que ho pots traduir-ho, hi ha eh, dies de la setmana que, per exemple, amb una paraula, els noms fan referència que es poden sí traduir. Terra, per exemple, n'hi han alguns que per dir terra, amb el seu idioma la paraula terra, per exemple, pot ser dilluns o dimecres, segons de quin idioma parlem. Terra. N'hi han d'altres dies de la setmana, amb altres idiomes, que se'n diuen foc. O sigui, què? Perquè són països que han buscat les coses importants, diguéssim, per viure. Necessiten la terra, necessiten foc. Vale. Hi han d'altres que han posat la paraula fusta, fusta, doncs per edificar, per edificar o per fer lo que vulguin. Aigua, que es necessita sempre. Metall. O sigui que, si anem a mirar els dies de la setmana en diferents idiomes, trobarem que hi han idiomes d'aquests noms de dies que tenen traducció, una traducció normal. Perquè si ells posen la paraula aigua, amb el seu idioma, però el busquem la traducció, la trobem. En canvi, si busquem la paraula dilluns, amb traducció no la trobem, perquè nosaltres l'hem tret, diguéssim, del dia, dia de l'unis, l'unis que és la lluna. O sigui que és curiosíssim, és curiosíssim. I en altres països que no utilitzen ni coses que són vitals per viure, com he dit, per exemple, la terra, el foc, la fusta, l'aigua, el metall i altres que ens podem anar buscant, Doncs sinó que tenen els dies de la setmana, les paraules que representen cada dia, és molt diferent. Per exemple, hi ha en alguns idiomes que els dies de la setmana sí que podríem trobar la traducció. Per exemple, hi ha la paraula, perquè són paraules amb el seu idioma, eh, amb el seu idioma, reunió, rasar, perdonar, donar. Possidi Ficenzii, Ficenzii si és curiós. Ficenzii si és curiós, o sigui, ni pensarò que tenen que tenir lo mateix que nosaltres amb el seu idioma. No, no, no, no, no. No, no, no, no. O sí, sigui, paraula, reunió, resar, perdonar, donar acompanyar no bueno, posien pues nosaltres que els dies de la setmana si els anem a traduir diuen aquestes paraules. Hi ha nosaltres dies de la setmana perquè els dies sí que hi són els dies de la setmana. La veritat és aquesta els dies més o menys més o menys tothom segueix un norma de set eh? set dies. Vale. que hi hagi una mica de, que, que per exemple el dia de la festa passa a un altre dia això és una altra cosa però de dia sí Però n'hi han d'altres que els noms dels dies doncs parlen dels noms dels déus mitològics nosaltres els déus mitològics els tenim com a déus mentiològics però no tenen res que veure amb els dies de la setmana doncs pues, allà els déus mitològics, que, per exemple, el dilluns, dimarts, dimarts... Tot, cada un té un déu mitològic. Déus de la guerra. Hi ha països que tenen els noms de la setmana amb déus de la guerra. Però déus que ells coneixen de la seva mitologia, dels seus coneixements, de la seva terra. Per exemple, per exemple, també n'hi han eh, ha d'altres que d'aquestes mitologies... També hi ha deses, deeses, o sigui, deeses que són un dia també de la setmana, o sigui que el dimecres es pot dir, anem a saber, doncs el nom d'una deesa, o el dilluns es pot dir el déu d'un guerrer, o Sí sigui que és molt curiós, molt curiós. Aleshores, les mitologies, pensem que mitologies n'hi han per tot el món, quan parlem de la mitologia grega, quan partem de la una mitologia d'una altra... N'hi han. Per tant, hi han països que han agafat la mitologia d'un tipus, i han persones que han agafat la mitologia d'un altre tipus. També hi han països que els dies porten noms relacionats amb l'horoscop. Eh, Què el sabem? El Piscis, el Virgo, totes aquestes... Doncs, també! Quan diuen un dia de la setmana, doncs el representen amb un, amb una persona, amb un personatge, amb un dibuix, el que vulguem, relacionat amb l'escop. Per exemple, hi ha persones, hi han països, que parlen també, diguéssim, dels dies de la setmana, que tenen que veure també amb embarcació, amb alguna que tinguis que veure amb el mar. O sigui que, imaginant-se amb tants països que hi ha al món, i si n'hi ha, els que siguin, que estiguin representats els dies de la setmana per, o sigui, set dies, no té res que veure amb els nostres dies. Ja podem anar dient, anem-nos a un, un lloc llunyà i diem, sí, i diem, després pensant, fem així amb els dits, dilluns, dimarts, dimecres, dimecres, dimecres. És com si parléssim, jo que sé, de res. No ens no, no, no ens entenen de res. I li podràs dir, dimecres, per exemple, un que és quasi igual, vale, dimecres, miércoles el castellà. El francès, vale? Però és que si ja ens anem. amb anglès, ja no, ja no es pot traduir directament, perquè fins i dir que dilluns, lunes, ja canvia molt. Després diu lundi, s'assembla a lunes, lundi. Vale. Però si te'n vas anglès, també hi deus monday, perdona monday, tradueix, que no et sortirà pas això, és, no et sortirà pas dilluns ¿vale? per què? perquè són monday ¿vale? allò, el que vull dir és que a vegades parlem pensant que els dies són iguals no, no té res a veure quan jo dic res veure és res a veure res a veure aleshores també hi ha altres coses que canvien hi ha calendaris pocs hi ha Ara pocs, perquè va arribar una data no fa gaires anys que es va dir aquell que tingui calendari com el nostre, o sí sigui, com el nostre, és igual que de dir amb anglès dilluns o amb alemany o amb rus o el que sí el dia de les mà. però que el calendari, que el, per exemple el dia 2, fos igual allà aquí aquí, que tampoc ho són. Perquè hem de pensar que també contem amb les hores que a vegades que ens passa amb l'avió. Sortim d'aquí a una hora i arribem a allà abans de l'hora. Doncs, tampoc és exacte, però almenys el calendari per cada país van intentar que s'assemblés amb la numeració Que després arribes abans o arribes després és una altra cosa. Però es va dir que intentéssim que tothom comencés. Intentéssim no vol dir que intenten. Es va demanar que s'intentés començar el calendari amb dilluns, perquè abans era amb diumenge. Hi havia països que també ho tenien posat d'una altra manera i per poder-se més o menys orientar van demanar per favor que es mirés de fer per dilluns i acabar amb diumenge. Però encara hi ha països que verdament tenen amb una paraula el dissabte, el diumenge com a primer dia de la setmana. Per tant, potser mica mica anirà evolucionant i verdament tots els calendaris d'aquest tipus seran iguals. Però és curiós a mesura que ens nem degut als mitjans de comunicació més de pressa, conèixer diferents països, conèixer diferent gent, Lo que està buscant el món, en principi, és que tinguin tots el mateix, més o menys, els mateixos dies, els mateixos números i totes aquestes coses. Però, tornem-hi, els noms, si no són noms d'alguna cosa que es pugui traduir, no es poden traduir. Per què? Perquè nosaltres mirem de la part llatina, de la part italiana, i altres miren d'altres coses que no tenen res a veure-hi i ho posen, a més, amb el seu idioma. Si, per exemple, un d'ells vol dir fusta, nosaltres posaríem fusta, doncs ells posarien amb el seu idioma com se digui, perquè no tinc idea de quin idioma parlem, posaríem fusta. I llavors, buscant-ho amb una traducció, sí que tindrà traducció perquè no vol dir que vingui més d'una llengua antiga, sinó que bé d'una llengua normal traduïda amb diferents països. Bé, per tant, quan parlem de dies, si volem ensenyar amb algú i no sabem el dia, posem un, dos, tres, posa aquest dia el tres amb els dies, de la, amb els dits de la mà, i podrem més o menys entendre'ns. Res més per avui. Amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres. Des d'aquí reben aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran, i aquell petó que no pot faltar mai.